«А тепер той коваль працює комісаром усього фронту на Далекому Сході», – говорив під кінець Політрук. І розповідь від того ставала ще захопливішою. «Так виходить, це не казка і не просто в книзі вичитано, а насправді є такі сміливі і відважні люди, яких у народі звуть «більшовиками». Ми всі так звикли до Альошиних оповідей, що кожного разу, коли він був дома, просив розповісти щось нове й цікаве. І він, подумавши трохи, починав розповідати нову Бувальщину. Одного разу, посміхнувшись, він задумливо сказав: що ж вам розповісти, хіба, може, всю історію? І почав, точнісінько, як буває у казці. Жив собі та був собі хлопець простого робочого роду. Батька в нього не було, вбили царські солдати не на війні японській під порт Артуром, а на охопленій вогнем барикаді під час революції 1905 року. Зосталось удовазмавим хлопцем, став він рости-підростати, і пішов батьківською дорогою в робочі І дав собі клятву Помститись ворогам за батька Продовжувати почати ним діло От як стало тому хлопцеві 16 років Вступив він до тої партії До якої належав і його батько Став революціонером Книжки читав заборонені Багато чого на світі пізнав Зустрів він одного разу на зборах дівчину по всьому, видать, непросту, та й закохався в неї. Була вона на диво струнка й красива, очі чорні, і волосся таке ж смоляне, заплетене в дві довгі коси. Навчалася та дівчина, як дізнався пізніше хлопець у гімназії, і була на його горе дочкою управителя заводу. Як тут бути? Мучився юнак, мучився, та й не думав признатись про своє почуття керівникові їхнього революційного гуртка. А той вислухав та й каже, що ж вона дівчина непогана, хоч батько в неї такий лютий панський посіпака. Та чорт з ним? Дочка сама проти нього воює, до нас простих людей тягнеться. Пройшло немало днів, поки той хлопець і дівчина. Одне одному свої серця звірили. І поклялися вони іти все життя поруч, Щоб з ними не сталося. Я помічаю, як затихають прятки, І сестри мої, схилившись на гребені, Застигли в напруженому чеканні. Заніміла й мати за верстатом, Тільки пальці її проворно в'яжуть Все нові нові вузлики в старому начинні. Стиха журчить метушка, Мов велика бджола біля комена, і сюркає в руках у Олексія дерев'яний юрок. Трапилось так, що схопила одного разу того хлопця поліція і кинула в тюрму. Довідалася про це дівчина, звали її Надія. Та й подалася туди, щоб якось виручити свого нареченого. Та де там? І на поріг її не допустили, геть звідси кричать. Немає тобі чого заступати за державного злочинця, який осмілився піти проти самого царя. Батько тієї дівчини, заводський управитель, коли довідався, з ким зв'язалась його дочка, мало не ошалів від гніву. «Ти що ж мене ганьбиш всяка така зголотою злигалась, обішовичилась, та я тебе не знаю що, я тебе в монастир невдячну дочку». Пізно, батьку, відповідає йому Надія, він наречений мій, і я від нього матиму дитя. Що ти говориш, ще більше скипів, затіпався батько, то я тебе своїми руками задушу. Не кричи на мене, я вже не маленька. Так і знай, коли засудять мого нареченого до Сибіру, я сама за ним слідом піду, от і все. Хочеш, кричи про це скільки завгодно. Тільки собі не шкодиш. Та сталося так, що юнак потрапив не на сибірську каторгу, а віддали його в солдати у штрафний батальйон. Мабуть, постарався десь ліду правитель, боячись, щоб часом дочка її справді не подалась за ним на Сибір. Солдати, звісно, не піде. І от в останню хвилину перед відправкою на фронт у далеку Галіцію прийшла на побачення досисученого Надія. Побули вони разом всього лише п'ять хвилин, а під кінець, каже вона, обливаючись слізьми, «Візьми, мій дорогий, ось це прощання І подає тому хлопцеві якийсь золотий медальйон на срібнім ланцюжку. «Не треба, Люба!» обняв він ніжно свою наречену. «Візьми, це талісман з моїм портретом, він тебе берегтиме від усякого лиха. І глянувши на нього, ти мене згадаєш. А я тебе до віку не забуду. Ось під серцем сина від тебе ношу. Притулив міцно до грудей свою надію, Приречений солдат. Взяв з її рук той подарунок, Та й заніміли вони. Аж поки тюремний наглядач не сказав, що побачення закінчилось. І пішов той робочий хлопець у солдати. Погнали його на вірну смерть, Скласти свою буйну голову. Навіть листи заборонили писати І одержувати звістку з дому від дрібної матері. Минуло більше року. Не загинув ні у воді, ні вогні Той приречений до смерті солдат. А коли вдарила революція, на крилах прилетів до рідного міста. Сумне, то було повернення. Матері не застав, померла. А про наречену від людей довідався, що відправив її батько десь далеко, в інше місто. А ще ніби родила вона там дочку, а сама згодом померла. Де ти дитя залишилося, ніхто не знає. Погорвав бідолашний солдат, поклонився могилі матері та й подався на фронт, тільки вже на інший, громити панів та буржуїв. Ходить він і зараз десь по дорогах війни, тримаючи на серці надійчий дарунок, сподіваючись через багато літ відшукати по ньому хоча б дочку, якої зроду не бачив. Обірвалась нитка на клубку. Зупинилася метушка, замовк політрук. В хаті тихо. Тільки чути, як схлипують над прятками мої сестри, і шепоче мати якусь молитву, повернувшись до образів. Я закам'янів до припічка, закусив до крові губи, щоб не розплакатись. Я ж все-таки мужчина, а мужчини, як говорив політрук, ніколи не повинні плакати.